Не маю до них довіри. Моя стихія – іронічно налаштовані мовчуни. Можливо, це через моє затинання, яке зробило з мене суперінтроверта. Я вважаю, що справжнє життя – те, котре будуєш у собі, у суцільній тиші, чим, власне, я й займалася усе свідоме життя. Хитра лисиця. Я знову заводила себе у ліс заплутаних думок. Ховалася за звивинами і кольоровими інтегралами приспаного мозку. Рила нори і стрибала в них, аби не зізнатися. Ця дівчинка на четвертій сторінці альбому, ця дівчинка, вона надто схожа на ту, що стояла сьогодні у дверях моєї старої квартири. Я ще раз схилилась над світлиною. Вона трохи поблякла, але деталі побачити можна. Розпатлені коси, що звисають до талії. З-під короткої смугастої спідниці стирчать два сірники. Худі ноги, укриті плямами зеленки. Очі сховані під довгим чувом, але вони, я знаю, сині я перегорнула ще одну уцілілу сторінку. Тут ми всі у трьох, на тому ж подвір'ї, підпис на прогулянку. Більше фоток немає. Тепер можна і знепритомніти. Або спокійно констатувати факт. Чоловік у синіх трусах, що визирнув з ванної, копія того, що стоїть на світлині – Тридцятирічної давнини зліва від дівчинки з довгими косами. А голос «Вірочко, кому ти відчиняєш?» Голос матері. В такому випадку жінка з тазиком дійсно тітонька Ніна. А напис на стіні під'їзду зробив Ярик. Ох! Я відкинула альбом. Про що думати? Я потрапила у машину часу, пройшла крізь портал, маячня. Я не дуже сприймаю фантастику, крім Бредбері, нікого не читала. Навіть Стругацьких завжди відкладала на користь інших книжок. Якщо напружитись все одно пояснити для себе цю, прямо скажімо, дивну ситуацію з точки зору наукової фантастики, я не зможу. Є, щоправда, ще кілька варіантів її пояснення. Моя дома, спека, збудження, пропозицією Олешки, що викликала не дуже приємні спогади. Зрештою, мій давній гастрит, який сьогодні дав про себе знати. А ще розмова з бабцею, що назвалася лікаркою четвертого управління, а насправді могла виявитись звичайною шарлатанкою гіпнотизеркою. Усе у купі. І призвело до марення. Якщо це було звичайне, тимчасове запаморочення, то мій мобільний телефон має лежати в сумці. І це треба перевірити. Чомусь мені здалося, саме наявність телефону може довести, що я просто захворіла. Я тихо встала, прочинила двері. Не хотіла долучати до цієї історії Мирося, а тим більше Томочку, яка одразу почала піднімати на ноги усіх знайомих лікарів. На ушпиньках почала прокрадатись в коридор, де кинула свої речі. З кухні лунали тихі голоси. Я дослухалась. Коли з тобою щось трапляється, завжди шукаєш винуватця. Якщо не знаходиш, шукаєш його на небі. Почула голос Мирося. Але чи можна звинувачувати Бога у несправедливості? Адже її немало, особливо зараз. Вони, як завжди, філософствували. Як каже Томочка, моделювали ситуації і варіанти виходу з них. Я у цій забаві завжди була третьою зайвою. Адже з юності терпіти не можу тих, кого подумки називаю інтелектуалами на показ. В будь-яку розмову, вони намагаються устромити цитати із К'єркегора і Гайдегера. Кант, Сарт і дідусь Вольтер для них брати рідні. Бердяєв і Розанов – ад стой. Фройд – розвага для сексуально заклопотаних дебілів.